Радо вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського «Той, що обманює смерть», вкотре висловлюю свою вдячність та повагу всім українським авторам, які надають дозвіл на озвучення їх творів. А лише разом нам під силу наповнити український інфопростір якісним, сучасним, а головне – україномовним контентом. Розділ 60-й. Все втратило кольори. Все стало чорно-білим. Свідомість супроти моєї волі вилетіла з тіла і перенеслась геть. Я привидом проходив крізь людей на ескалаторі і спускався все нижче, прямо до місця, де люди заходять в поїзди. А те, що мені відкрилось, змусило замерзнути кров в моїх жилах. Ліля летіла під поїзд, і я не встигав нічого зробити. За день до. Соколовський стримав своє слово. Зранку до нас прийшла Аліна, помахуючи на зап'ястку тим самим годинником та адресою помічника нашого психопата в іншій руці. Коли їдемо його брати, Саша носився по всій квартирі від нетерплячки. Ми з Марком переглянулись. Нехай побігає. Дорослий, а тішиться, наче мале дитя. Ліля похмуро спостерігала за цією картиною. Вона починала задаватись питанням, а що далі? Ну, знайдемо ми того психопата, а що далі? Що ми робитимемо з ним? В міліції поведемо? З чим? Що на нього є, крім наших здогадів і того, що я його впізнав? Для правоохоронних органів це пустий звук. Здати його Соколовському? А навіщо йому той? Соколовський явно дав зрозуміти, що саме йому потрібно. Делірій і ми двоє. Для Лілі це був шок. Вона не могла зрозуміти, чому ми тікали стільки часу, а тут раптом погодились. Саша теж не розумів, але трагедію з цього не робив. Він не вважав, що ми продались. Його хвилювало лише те, в що ми встрягнемо в наступної миті. Він так жив. Пригоди та адреналін. А решта все буде. Ліля жила інакше. Вона хоч і виросла за ці кілька тижнів, та її дитячі ідеали замерли на періоді дитинства. Для неї ми були гірше зрадників України. Я її розумів. Але, як завжди, я не вважав за потрібне розкривати їй всі тонкощі та нюанси. Про Соколовського я теж промовчав. Не варто заважати природньому ходу речей, як казав отець Михайло. Ось тут, конкретно в цьому випадку, я з ним солідарний на сто відсотків. Ми не йдемо його брати, спокійно пояснив Марко. Що? Чому? Не зрозумів Саша. Він нам потрібен для того, щоб вийти на вбивцю. А до того часу ми будемо слідкувати за ним. Станемо його тінню. Саша зрадів ще більше. От вона, його мрія. Він ще не знає, що заняття – це веселе і напружене лише перші три хвилини. А так-то воно довге і нудне. Я за життя ставав тінню кількох людей, і ні єдиного разу це не було весело, тому що на кону були людські життя. Зараз. Я вирвався з натовпу досить просто вискочив за метро і з'їхав по перилах, ухиляючись від рекламних щитів. Періодично я застрибував на ескалатор і розштовхував людей, викликаючи масу криків та невдоволення. Але мені було не до них. Я мав рятувати Лілю. На виході мене вже чекали поліціянти. Товста жінка з світлим волоссям та поросячими ляхами щось горлала своїм, розмальованим червоним помадою ротом, Поряд з нею стояв худий маленький лейтенантик. Поліцейська кепка лей трималась на його малій голові. Я подумки вилеяв себе і понісся на них. Такого вже давно не бачили в метро. Два правоохоронці взяті на таран нахабним відвідувачем метро. Люди позупинялись, забувши про свої справи. Я в цей час розтягнувся на землі. На холодний бетон стікали краплі поту. Копи намагались піднятись але в них не виходило. Зате виходило в мене. За останні кілька місяців я зніс і гірші речі, ніж падіння на бетон. Я встав і покрукував далі, намагаючись не пустити видіння в свою голову. Ні, не зараз. Спочатку знайти Лілю. Чорт, з тим помічником вбивці знайдемо іншого разу, як би мені сильно не хотілося його спіймати. В голові закрались питання, але я прогнав їх, пообіцявши повернутися до них пізніше. Голос в гучномовці оголосив прибуття поїзду з лівого краю платформи. Мені туди. Я прожогом кинувся на платформу. Поліція в свою чергу вирішила кинутись за мною. Ведіння поволі брали гору наді мною. Я сфокусувався на Лілі. Вони зникнуть перед самою її смертю, але тоді вже може бути пізно. Часу залишалось все менше. ну стій!» – чув позаду себе. Я не зупинявся. Треба її знайти. Але серед такого натовпу людей це непросто. Так, давай думати якщо це вона потрапить під поїзд, значить вона біля краю платформи, хтось може випадково її зачепити. Будь ласка, відійдіть від краю платформи, оголосив голос згучномовця. В тунелі чулось, як наближається потяг. Я вийшов на край платформи і роззирнувся. Погляд наткнувся на Лілю. Вона стояла біля білявого хлопця, котрого ми переслідували. Той безтурботно щось дивився на телефоні. В вухах навушники, на плечі рюкзак, одяг в полюці, виглядав він розслаблено, аж занадто. Я згадав, як Соколовський назвав того параноїком, а я занадто багато мав справ з людьми, щоб розуміти, що параноїки так себе не ведуть. Ліля стояла зовсім поруч від нього. Якби хлопець допомагав тому, кого ми шукаємо, то вже давно помітив її пристальний погляд. А так, висновок напрошувався сам по собі. Немає ніяких помічників. Нас провели. Виманили з дому, щоб обшукати і знайти делірій. А ми тут ганяємось за незрозуміло ким. Соколовський, от хрич старий, провів нас собака. Зіграв на моєму бажанні знайти вбивцю. А тепер я тут, і я все ще мушу рятувати Лілю. Вона то не знає, і зараз може віддати життя просто так, з моєї провини. Я швидко пропихався до неї, доки не прибув поїзд. Люди невдоволено шипіли і озирались на мене. Я не зважав. Хтось з них зараз помре замість Лілі. Може, навіть тут і зараз. Поїзд вже був зовсім поряд. Я схопив її за лікоть і відвів подалі від вагону. Вона не розуміла, що сталося, або мало статись. Але говорити нічого не стало. Поїзд прибув. І я відтягнув її до лавки. Вона здивовано подивилась мені в очі. А тоді до неї дійшло. Люди почали щось кричати про швидку та лікарів. Почалось якесь заворушення. Люди стали скупчуватись колом навколо когось. Це сталося. І я встиг, але ціна заплачена. Не дивись, наказав я, пригортаючи її голову собі до грудей, не дивись, ходімо, не оглядайся. Чиєсь серце в той день зупинилось, і поки покійник збирав навколо себе натовп зівак, ми перейшли на інший бік платформи, де нас вже чекав Саша. Він потально глянув спочатку на мене, тоді на бліду, як смерть Лілю. Нас обвели навколо пальця. Пояснив я Дзвони Марку Розділ 61 Марко залетів до кімнати на час смерч Він перекинув журнальний столик Кілька крісел А все для того, щоб пошвидше добратись до Аліни Вона знала, що зараз станеться Вона зараз схопить, тягла Марко схопив її за плечі Підняв та метнув через пів кімнати Ніжне жіноче тіло перелетіло через стіл, врізалось в крісла і перекотилось по землі до самої стіни. Ліля хотіла вступитись, але я зупинив її, схопивши за плечі і витягнувши з кімнати. «Ти що ж, мата, саморозумна?» – шопів мій брат на Аліну. Вона хотіла щось сказати, але він не дав їй договорити. Підняв її за волосся і метнув стіну. Аліна зойкнула, але глухий стук – все ж був гучнішим. Я закрив двері. Ліля противилась слабо, тож я без особливих зусиль затягнув її до кухні. Всадив її на табуретку поряд з Сашею. Він нервово закурив. «Що це за чортівня, не розуміла Ліля. «Нас провели», – тихо сказав Саша. «Не було ніякого спільника. Ми протратили два дні на незрозуміло кого» а тим часом люди Соколовського прийшли сюди по долірі. «Який вони не знайшли!» – хмикнув я. «Звідки ти знаєш?» – здивувалась Ліля. «Ти думаєш, ми стали б зберігати його тут?» До Лілі поволі доходило те, що відбувається. Її очі розширились, стали рідше кліпати. Картинка складалась докупи. З кімнати донісся крик мого брата. Далі глухий стук чогось в стіну. Гліні було не солодко. «Як ви таке дозволяєте?» – обурилась Ліля. Саша закутив очі. «Клята жіноча солідарність!» Я ніяк не відреагував. «Макс, може ти поясниш? попросив Саша. «Що тут пояснювати?» – перепитав я, дивлячись на Лілю. «Завдяки її брехні ти сьогодні ледь не померла, а нас ледь не позбавили нашого майна. Всі ми бачили!» як діє винахід покійного Геральта. На щастя, секрет створення покоїться з ним. От Соколовський і провернув це все. «А яким боком тут замішана Аліна?» – перебила Ліля. «А це якраз ми скоро дізнаємось», – спокійно сказав я. «Нам в команді щорі не потрібні. Треба витягти з неї все, що їй відомо. Люди Соколовського залишили її, бо нічого не знайшли». Тобто вона або знає, що відбувається, або ні. І ви дозволите Марку знущатися над нею. Вона підвищила свій голос. Так, тихо сказав я. І я відчув, як всередині закипає гнів. Голос став тихіше. Я от-от мав перестати говорити. Як все в таких ситуаціях. Ти не розумієш, що стоїть на карті, пояснив Лілі. Маніак вбиває людей по всій Україні. Помішаний на своїх амбіціях професор намагається заволодіти найгіршим психотропним препаратом і перетворити його на зброю. Знаєш, чому по нас ще не прийшли? Бо крім нього ніхто не знає, тож очевидним стає те, що використає він препарат у власних цілях. І я не берусь вгадувати кількість постраждалих людей. Тому, якщо ти думаєш, що побиття тієї дівчини неправильне, то як ти віднесешся до тих нещасних, що стануть жертвами когось з тих двох маніяків? Але вона може нічого не знати, не здавалась Ліля, це неправильно, це менше зло, тихо сказав Саша. Менше зло. вибухнула Ліля. Отак От ви це називаєте. А те, що ти, Макс, мене рятуєш. Підставляючи тим самим кількох людей, це теж менше зло. Скільки вже померло через те, що ти втручаєшся? Скільки?» І я промовчав. Вона була права, але визнати це я не міг і не хотів. Побачене в метро сьогодні стало ударом для неї. Вона хоч і подорослішала за цей час, але до такого вона не готова. З кімнати долинули нові крики. Я вийшов з кухні і направився до кімнати. Марко, гаркнув я, досить, вона нічого не знає. Марко спопилив мене поглядом, але притиснуто до стіни Аліну відпустив. Значить, від тебе ще менше толку, ніж здавалося з самого початку. Прошепів він, направляючись в кухню. Я дивився на Аліну. Вона з'їхала вниз по стіні. Вона не плакала. Її не трясло в істериці. Вона взагалі ніяк не реагувала. А це сказало більше, ніж зміг з неї витягти мій брат. Вона дійсно не знала нічого. Така сама розмінна монета, залишена Соколовським, щоб Марко мав на кому вимістити свою злість. «Дивись, ще її не трахне», – презирливо сказав Марко, проходячи повз мене. «А то в тебе це як звичка». Я не відповів. Мені стало огидно і соромно. Я не думав, що можна так опуститись. Здається, шлях на дно ставав вічним, але стабільним. Єдиним можливим напрямком. Я підійшов до Аліни, сів поруч з нею. Вона навіть не глянула на мене. Ми сиділи так кілька хвилин. «Хочеш, щось покажу тобі?» – запитав я. «Що?» – тихо спитала вона. Її тон був спокійний. Але я знав, яка буря в неї всередині. Вона не вирветься назовні. Аліна знала, що це нічого не принесе. А я перший раз побачив людину, дійсно затравлену світом. Людину, котрій не позазріш, котрій не скажеш, ти нічого не бачила. Тобі може не сподобатись, але, думаю, ти зробиш висновки і почнеш довіряти нам. Так, як ви мені? Презирливо запитала вона. Знаю, знайомство не заладилось, але дай мені зробити перший крок тобі на зустріч. Вона промовчала, я ж рвучко підвівся. Подав їй руку. Давай, сказав їй, нам потрібно йти. Розділ 62 Аліну сильно трясло. Довелось кілька разів її поправляти, щоб вона не впала з дивану. І я сидів у м'якому кріслі, навпроти неї і мовчки чекав. Якби перед тим я не дав їй кілька крапель делірія, я б вирішив, що вона епілептик. Тоді я б знав, що робити. Але не з делірієм. Піло впливає по-різному на кожного з нас. В тих кількостях, що їх вживаю я, він смертельний. Але в маленьких дозах він може викликати різні ефекти. Що зараз бачила чи відчувала Аліна – я міг би лише здогадуватись. Вона мене не чутиме ще десь годину, тож я відкинув голову на спинку крісла і спробував задрімати. Виходило слабо, тож більший часу я розглядав стелю в колишній квартирі Антона. Пам'ятаю, як ми познайомились з ним. Він побачив, як ми з Марком врятували Карину. Антон розумний. До нього дійшло, що це не випадковість. Тож він не прогавив свій момент познайомитись з нами. Чи може з Кариною, точно я сказати не міг. Але він знав потрібні слова та методи зав'язати з нами контакт. Ми ж з Марком тоді зраділи. Нарешті в нас з'явилась допомога. Нарешті хтось оцінив наші здібності. Антон був гравцем. Гравцем з долею, оскільки карти його не цікавили. Він грав з життям. Хто зна, може він заразив цим нас також Йому не було діла до людей Він просто хотів надати змісту всім своїм авантюрам Для нього все життя було просто полем А ми фігурами, що ходили, рівно настільки кроків, скільки чисел випало на кубиках Це його і згубило Йому було мало, він хотів піднімати ставки І життя нагадало йому, що він теж всього лише фігура котра ходить рівно настільки, скільки ходів йому відмір'яно. Я лежав на кушетці. Геральт сидів поряд і записував щось у свій блокнот. Мене це страшенно злило, але Геральт всім своїм виглядом демонстрував свій пофігізм. Марко говорив, що ти втрачаєш свої здібності. Врешті почав він. Марко взагалі забагато лишнього говорить. Не стримався я І багато з того його не стосується А ти думав, що робитимеш, коли перестанеш бачити смерті? спитав той Радітиму, не думаючи, відповів я Можливо, зроблю невелику вечірку Вас не запрошу Тому що я проти того, щоб ти перестав бачити чужі смерті? Геральт звичкою поправив окуляри середнім пальцем Тому що ви зануда, док «Ви не знаєте, що це таке?» «Не знаю», – погодився Геральт. «Але раз в тебе це є, то чому б... чому б що?» «Я відчув, як мені закипає гнів. Чому б мені не хотіти розвивати це?» «Я більше не можу покидати своє тіло і бачити чуюсь смерть». Док промовчав. Він поглянув на мої вени. «Ні, вони не були порізані. Кілька місяців назад я вирішив піти з життя». А спосіб вибрав наркотичний, з великою кількістю галюцинацій, щоб я не розумів, коли настане кінець. Але, мабуть, руки в мене ростуть не з того місця, раз нічого не вийшло. І все, що я отримав, це дикий відходняк і тріб. Давайте, док. Я першим порушив мовчанку. Втирайте мені якусь хрінь на зразок велика сила, велика відповідальність. Гарно сказано, погодився док. Хто сказав Фрейд, Джон Лок, Руссо? Це було в мультику Людина павук. Геральт закотив очі. Я вирішив, що якщо мені тяжко на цих сеансах, на яких наполягала Карина, щоб я була знову не накоїв дурниць, то нехай Геральту теж буде тяжко. Він, мабуть, проклинав мене за мою впертість, а може, не за впертість. Може, він не розумів, чому моє прокляття, хоч він і називав це вмінням, було саме в мене. З Марком проблем не було. Тоді він лише починав свої ігри в Бога. Тоді він з готовністю йшов на контакт і шукав всі можливі способи прояву своєї сили. А от брат в нього, Марка, дебіл і невдаха, що не знає, що робити з цим. Бо він би спустив все в унітаз. Ще й злив би воду. Я розумів, як йому. Дивно, але вміння бачити смерть народжує вміння бачити життя. Бачити думки та емоції людей. І я таємно вчився. Ось, що було цікаво. Я не дивився, як хтось розіб'ється. Я розумів, які відповіді на питання може отримати професор, вивчивши причину, чому замість людини, яку ми врятували, помирає хтось інший. Але якщо це означало залізти в мою голову, то я не збирався йому допомагати. Вам не здається, що ми вкотре марнуємо час? запитав я. Так, здається, лише тобі, апатично відповів Геральт. Аліна прокинулась. Я відчув це, тож також прокинувся. Вона мотала головою в усі боки, що, здавалось, шия її не витримає такого навантаження. Я не заважав їй. Після такого треба прийти до тями. «Скільки мене...» – вона замовкла. «Скільки її що? Не було?» Я ще зовсім недавно сам не знав, як підібрати питання. «Що ти бачила?» – запитав я. Вона промовчала. Судячи з виразу її обличчя, картина була не Може, навіть гірша, ніж в мене. Це не галюцинації, якщо в тебе виникли питання. Я опередив її, можливо, зацікавленість. І те, що ти бачила, теж не було галюцинацією, Точніше, не стовідсотковою галюцинацією. Я думала, що здурію. Аліна невпевнено підвелась. Знаю. Це і був той делірій, що його шукає Соколовський. Сподобався, бачу. Я криво всміхнувся. «Повторити не хочеш?» До Аліни лишень зараз дійшло, що сталося. Вона б кинулась на мене з кулаками за таке, але сили ще не прийшли до неї. Тож все, що їй залишалось, це сидіти на дивані. «Всього кілька крапель, я пересів до неї, і ось воно безумство. А тепер уяви, що Соколовський отримає кілька літрів». «Це ж на все місто вистачить», – жахнулась вона. Більше. Делірій так само небезпечний у вигляді випарів. А тепер уяви, що таких капель ти б випила не декілька, а трішки більше. Аліну пересмикнуло, хоч вона і далі намагалась не показувати емоцій. І я знаю, що забагато прошу, коли говорю про довіру. Обійняв її за плечі. І як можна змусити тебе довіряти нам, якщо ми тобі не довіряємо? «Тож ми зробимо так». Я дістав телефон і поставив перед нею. «Делірій знаходиться тут. В цій квартирі. Ти знаєш, що з ним можна зробити. Тож тепер все в твоїх руках. Можеш подзвонити Соколовському і розповісти, де знайти те, що він хоче. Вибір за тобою». Я встав і пішов на балкон. Аліна залишилась в кімнаті сама. Чомусь я подумав про Геральта. Старий хрич хотів показати мені більшу картину, ніж я бачив тоді. Жаль, що зрозумів я це занадто пізно, коли він вже давно в могилі, і зараз я роблю те саме. Чи впевнений я в ній? Ні, але вибір зроблений. Антон, як тобі такі ставки? Подумки запитав я. Аліна вийшла до мене. Я пильно глянув на маленьке озлоблене вовчення. Вона дала мені телефон. «Я роблю це не заради тебе чи ще когось», – тихо сказала вона. «Знаю. Він псих, і я не хочу, щоб він використовував це проти таких, як я. Ти ж розумієш, що той маньяк, утрого ти шукаєш, не найгірший твій ворог». «І це знаю». Аліна довго дивилась мені в очі. Я не розумів цього погляду, але я знав, що для неї це важливо, тож власного погляду я не відводив. Я допоможу тобі, сказала вона, але тільки тобі, бо твоєму брату я не довіряю. Він мудак, погодився з нею. Але з Соколовським ми вдвох не справимось, сказала вона. І не треба, всміхнувся я. Вона питально глянула на мене. Я промовчав. А ж то не знала, що з Соколовського залишилось всього кілька днів. Розділ 63 Карина чекала мене там, де ми колись часто зустрічались. Макдональдс біля вокзалу ніколи не був пустим, постійно заповнений людьми до відказу. «Почекаєш мене в машині?» – запитав Аліну. Вона ствердно кивнула. «Тільки недовго». Я виліз з сірого вольво, що орендував мій брат Холодний вечірній вітер пробирав мене до кісток Я не зважав Зайшов всередину Протиснувся крізь надовп Містями все сіріло, ставало холодно Та я не зважав Кілька місяців тому я б обійшов це місце стороною Проте часи змінились З якогось часу я перестав співчувати людям Нехай сьогодні смерть робить свою роботу Я не стану їй заважати Карина чекала мене на другому поверсі, сиділа за стійкою біля вікна з видом на машину, в якій я приїхав. Вона була без макіяжу, в сірій вітрівці та джинсах. Я сів поруч з нею. В той момент я не міг зрозуміти, що творилось у мене на серці. Воно не виривалося з грудей, проте й не віддавало холоду. Мабуть, я таки любив її всім серцем, але емоції зрадили мене, тож можу закластись, виглядав я спокійним. Навіть дещо холодним. А може, я й був таким? Не став, а був з самого початку. «Привіт», – тихо прошепотіла вона, п'ючи коло. «Я думав, ти не хочеш мене бачити?» І я так думала. Сумно всміхнулась вона. «Так, чим зобов'язаний твоєму дзвінку?» «Ти знаєш, чим». «Ні, тепер я не впевнений, що знаю, бодай щось». «Я боюсь за тебе, Макс!» Вона глянула мені в очі. Я відвернув погляд. Сам не знаю чому, але я не хотів дивитися їй в очі. «Мені страшно дивитись на тебе такого!» Між тим продовжувала Карина. «Якого такого?» «Іншого тебе!» «Ти став злим!» «Ні, навіть не злим!» «Ти став чудовиськом!» «Ти спокійно живеш з тим фактом, що твій брат вбив людину!» «Ти стаєш, як він!» Може, я й був таким. Може, й був, подумавши, сказала Карина. Але раніше тебе все ще мучив вибір. Ти боявся перейти межу. Ти боявся не свого дару і навіть не того, що ти міг чинити неправильно. Ти боявся перейти межу. Боявся гратись долями людей. Боявся стати тим чудовиськом, котрим вважав себе. Ти боявся самого себе. А тепер я не відчуваю в тобі страху. Ти більше не боїшся. Ти став тим, ким тебе хотів бачити Марко. І от тепер я боюсь. Боюсь того, що Марко більше не може тобою маніпулювати. Боюсь того, що тепер все в твоїх руках. І ти ж не зупинишся, доки не досягнеш свого. Я бачила, як ти зайшов сюди. Раніше ти буникав людей і почувався б некомфортно. Зараз ти навіть не звернув ні на кого уваги. І чим це погано? Тим, що ти вже не той Макс, якого я знала Ти став чудовиськом Так, я знаю, через що тобі доводилось проходити Я знаю, як на тебе це все давило І я намагалась тебе вберегти від цього Тепер тобі це навіть подобається, правда? Я не відповів Просто мовчки спостерігав вікно Як туди-сюди ходили люди Що ти робитимеш, коли знайдеш його? Продовжила Карина що ти робитимеш з тим, через кого тебе ось вже вісім місяців з'їдала совість? Я не знаю. Знаєш, ти давно вже все знаєш, ти завершиш те, чому хотів колись завадити. Не втруться, я тоді, той психопат не вирізав би свою сім'ю, а з нею ще кількох людей. Ти вже не можеш це змінити. В Карини заблищали очі. Я промовчав. Вона була права. Я довго думав над цим. А може і не думав, одразу ж знав. Лише боявся собі це озвучити. Від усвідомлення цього мене розібрав холод. Я встав і направився до виходу. Зате я можу покласти цьому край. Кинув їй через плече. Я не озирався, коли виходив. Знав, що Карина дивиться мені вслід і тихо плаче. Я не хотів бачити її сліз. Ти довго, сказала Аліна. Так сталося. З тобою все нормально? Виглядаєш змученим. Тяжкий день. Поїхали додому, я спати хочу. Сон зник так само, як і прийшов. Він не приніс полегшення. Він приніс з собою нову порцію злості. Злості нової. Злості після апдейту. Версія 2.0. В неї не було побічних ефектів. Типу почуття вини чи жалості до себе бідненького. Вона була певною мірою чистою, наче сльоза. Але це за умови, що сльози бувають чорними, наче нафта та мазут. А якщо так, тоді попереднє формулювання правильне. Це була злість в первинному вигляді, наче щойно народжене немовля, неопорочене, не зробивши нічого, що кине на все тінь. І як немовля, моя злість перебирала на себе всю увагу, Всю концентрацію, всього мене, а я радів тихою, спотвореною хворою радістю. Я зустрів її долею божевільного щастя. Я, немов губка, втягував той прилив сил, що прокидався в мені. Десь всередині помирало останнє добро, але я був глухим до нього. Я не слухав, і я хотів, щоб воно пішло. Пішло і залишило мене стемріво на наодинці. Я хотів віддатись їй, загорнутися в неї, розчинитись в неї. Чому? Тому що лише так я відчував, як по моїх венах текло життя. Я готовий був звертати гори, готовий був перевертати та боротися з цілим світом, і я знав, що виграю. Інакше не могло й і бути. І я знав, що маю робити. Розділ 64. Мій брат сидів за столом на кухні. На столі біля нього стояло дві чашки кави. Він дещо знітився, коли побачив мене, але витримав лице, швидко взявши себе в руки. «Це мені?» – насмішкувато запитав його. «І я взагалі-то чекав на Лілю?» Без тіні сорому відповів він. «Ага, он як?» Мені захотілось зараготати, але я стримався. «І давно ви?» «Тобі яке діло?» Гаркнув він. І дійсно. Я сів навпроти нього. Хвилину ми мовчали. Брат дивився кудись в стелю. Я спостерігав за проливним дощем за вікном. Небо сьогодні було затягнуте. «Через тиждень після того, як ти зник», – тихо сказав Марко. «Ясно», – байдуже відповів я. «Вітаю». «Злишся?» «Ні», – чесно признався йому. «Це не має нам завадити». «Не маєш?» Я уважно подивився на нього. Невже він може відчувати до когось симпатію? «Марко? Симпатія? До когось окрім себе? Це мій брат взагалі?» Аж незвично стало. «Мабуть, я таки мало його знаю». «Ні», – впевнено відповів він, – «немає». Знову мовчанка. «Я хотів вже було йти, коли він заговорив. Ми спізнились». Соколовський вчора склеїв власти, Серце. І я б збрехав, або сказав, що мені його шкода. Старий вилупок заслуговував гіршої участі. Робити тепер що? План потрохи тріскає по швах. А мені здається, що навпаки. Я піднявся за столом. Відкрив вікно, оперся на підвіконник і закурив. Соколовський був нашим білетом на вихід. Тепер доведеться розібрати все без його допомоги. Соколовський знав, на що ми здатні. Перебив його. Він би не дав нам піти просто так. Він міг допомогти нам. Замість нього прийде хтось інший. Я повернувся до нього лицем. Хтось з більшими амбіціями. І на цьому ми зіграємо. Марко здивовано глянув на мене. Він точно такого не чекав. Його очі розширились від здивування. Він усвідомлював, що я правий. Це був план – зіграти на амбіціях того, хто захоче зайняти місце Соколовського. «Ти ж вже знаєш, що робити?» – запитав він. «Так». «І ти знаєш, як знайти потрібну людину?» «Ні, але я знаю того, хто нам допоможе». «Аліна?» – зморщився Марко. «Так», – спокійно сказав я. «Аліна? Тепер вона з нами». «Звідки така певність?» Звідти, що вона відчула делірій на собі. Звідти, що вона краще нас розуміє, де його можна застосувати. І вона боїться, переживає за себе, якщо делірій потрапить в руки людей Соколовського. Вона тепер теж зайняла своє місце на нашій пороговій діжці. І тепер їй звідти не дітись. Нас не чіпають, тож вона поки під нашим захистом. І якщо її мораль раптом підведе нас, то інстинкт самозбереження нікуди не дінеться. Просто повір мені на слово. На кухню зайшла Ліля. Куди це зібрались Саша за ліною, поцікавилась вона. Ми з Марком переглянулись. Ти їх кудись посилав? Ні, думав ти. Я теж ні. Ми підхопились і поспішили в коридор. А Ліна з Сашею обоє нарядні тихо хотіли вислизнути. Куди це ви? запитав Марко. Саша знизав плечима і кимнув на Аліну. «Кажеш, довіряти їй?» – покосився на мене брат. Я промовчав. «Все нормально», – Аліна подивилась мені в очі. «Щиро, по-справжньому, за весь час. Такий погляд вів би в ману кого завгодно. Може, і я тоді піддався йому». «Точно?» – недовірливо запитав Марко. Аліна навіть не глянула на нього. Для неї його наче не існувало. Ти вчора довірився мені. Вона не зводила з мене погляд. Я знаю, як тяжко тобі було це зробити, враховуючи ту кількість разів, коли об твою довіру витирали ноги. Тепер моя черга показати, що ти зробив, це не дарма. Якщо пощастить, то ми повернемось ввечері з хорошими новинами. Що ти задумала? Моєму здивуванню не було меж. Все потім. Аліна відкрила двері. Просто ви троє зараз не потрібні. Справимось з Сашком, правда? Вона питально глянула на нього. Ми теж. Він аж надувся від гордості, в нього аж руки зачухались, щоб знову в щось влізти. Так, без тіні вагань сказав він, не вічно все вам двом щось вирішувати, покладіться на нас. З цими словами вони зникли за дверима. Ми з Марком мовчки стояли і дивилися їм вслід. Марку це не подобалось, а мені навпаки. Чомусь мене потішив той факт, що не доведеться все робити самому. Плюс вираз лиця мого брата, як ніколи, високо підняв мені настрій. «Ти хоч щось зрозумів?» – запитав він. «Ні». «Ох, бачили б ви зараз себе?» – засміялась Ліля. «Ваші фізіономії зробили мій день». Я засміявся і пішов слідом за нею на кухню. Брат прийшов через хвилину. «То що там з твоїм планом?» – запитав він. Замість цього я взяв телефон і набрав номер Соколовського. Звісно ж, ніхто не підняв. «Кому ти дзвониш?» – поцікавилась Ліля. «Нашому покійнику». «Соколовський помер», – пояснив їй брат. «Я думала, він вам потрібний». «Як виявилось, ні». Сказав брат, не зводячи з мене погляду Це і є твій план? Так І я поставив телефон на стіл Нам ось-ось передзвонять Тоді ми домовимось Про зустріч А якщо не передзвонять? Засумнівався Марко Я не встиг відповісти Телефон задзвонив Ми троє прикипіли очима до дисплею Невідомий номер І хто візьме слухавку? Переможного запитав я. Твій же план ти бери. Я взяв телефон зі столу. Приклав до вуха. Алло? Розділ 65. І я прийшов на місце зустрічі вчасно. В мене проскакувала думка запізнитись чи перевірити наявність хвостів, але я не став цього робити. Це суперечило би плану. Ми ж з Марком нібито мали домовитись про зустріч. Прийшов я один. Мій брат повинен був до пори до часу залишатись в тіні. Ми не знали, хто має прийти і які плани були в приємника Соколовського. Може, до кінця вечора нас знайдуть з перерізаними горлянками в Дніпрі, біля кафе, поблизу якого ми сиділи. Лате, будь ласка, попросив офіціантку, щоб прийшла до мене. Дівчина мило посміхнулася, забрала меню і пішла. В кафе на свіжому повітрі було людно. Мені пощастило зайняти столик з видом на річку. Просто божественна панорама. Грала музика. Я мимоволі вслухався в слова. Виводок, виродки, виробіть висновки, біблія чи устав. є ж ці злочини в зоні оточення, ті, хто своїх чекав. Довго чекати мені не довелось. До мене підсів молодий чоловік десь мого віку джинсий, сірий піджак, коротка акуратна стрижка, блідо голубі очі. Його можна було б вважати красивим, якби не перебитий ніс, що псував його лице, та бліда шкіра, наче він користувався гримом якогось пантоміма. Чомусь він здався мені знайомим. Ти, мабуть, Макс? приязно всміхнувся він. Залежно хто питає. Я все ще любувався Дніпром. Той, з ким ти говорив, і я, Тарас, він простягнув мені руку. Я на мить завагався та все ж потис її. П'яру порції міряли хлопцями з горя залитий камбат. Твою мать, родіна небезуродов, Ділимо верби, брат. Кляті голоси в моїй голові, я більше не можу їх чути. І я ледь не визмикнув руку. Кафе на березі Дніпра зникло. Люди навколо зникли. День зник. Замість нього прийшла ніч. Тарас вже не виглядав охайним та ввічливим. Ми з ним стояли на колії вокзалу і обоє чекали наближення поїзду. Мене не висмикнуло з тіла. Це не було видіння. Це був спогад. Ось він, той, кого я безуспішно шукав. Вбивця, на чий слід я натрапив. Спокійно сидів зі мною за одним столиком. «То про що ти хотів поговорити зі мною?» – запитав Тарас. «Не з тобою. Я швидко опанував себе. З твоїм босом». «Боса вже немає. Він навіть не намагався зобразити на лиці печаль. Тому таки зі мною». «Але ти ж знав це, Макс!» І Я промовчав. «Цікаво. А він впізнав мене?» «Ластівки над містом низько, на дощ. Пластикові миски, звісно, не борщ. Ми не будемо переслідувати вас з братом», – продовжив Тарас. «Навіть запропонували б вам роботу». «І що за робота?» – поцікавився я. «Бачиш, нам потрібні такі люди. А вам, мабуть, набридло постійно змінювати місця проживання». «Продовжуй». Я намагався виглядати спокійно, щоб не видати себе Робота для вас проста Ти з братом займались цим все життя Обманювали смерть Тобто захищати потрібних вам людей, криво всміхнувся я Саме так, оберігати їх від різного роду вкорочення віку Ти ж розумієш, що робити це вічно не вдасться А цього й не треба Достатньо рівно до певного моменту, допоки вони вам потрібні. Я б не так це називав, але ти правий. З свого боку ми можемо огарантувати захист всім членам вашої маленької групи і пристойні умови праці. Час зупинитись, Макс. Він щиро всміхнувся, дивлячись мені в очі. Знов храми свічками, потворні свідчення тих, хто піарить смерть. Уставу істина, заповідь викресли або ділий на чверть А своїм жертвам ти теж так дивишся в очі Перед тим, як забрати їх життя Теж так посміхаєшся І Якщо я вистою, навіть з нечистою Тут вже не до святих Ти ж знаєш, Господи, навіть апостоли Кривдять колись своїх Ми не вороги одне одному, продовжив він «Мабуть, ні», – вдавано погодився я. «Давай зробимо так, щоб більше не було ніяких конфліктів ні недомовок», – він простягнув мені руку. «Ну, давай», – і я видавив з себе посмішку. Ластівки над містом низько, на дощ, пластикові миски, звісно, не борщ. Мене аж розпинало від злості. Ось він, той, кого я шукав. Той, через кого я перестав рятувати людей. Ось він сидить переді мною та всміхається, наче нічого не сталося. Я не бачив його лиця. Перед моїми очима метались лиця тих людей, що я бачив у морзі по його вині. А він сидить, наче це не він. Все час стало на свої місця. Ось чому він непокараний. Ось чому він і залишиться таким самим непокараним. А я сиджу перед ним, Вичавлюю з себе посмішку і розумію, що це й моя вона також. Щось в грудях мовчки заволало від болі. Я тримав цей крик в собі, не давав йому вирватись на волю. Крик все ріс і ріс, пробирав мене зсередини, зігріваючи чорним вогнем ненависті. Він попрощався, встав і пішов. І я закурив. Ось вони жарти долі. Наче сьогодні на спекотний літній день – а кляте перше квітня Наберись терпіння Сказав я собі І зірвався з місця, кинувши гроші золоте на стіл Цигарка докурилась В кілька затяжок Так не можна Говорило щось в мені Він шов геть не оглядаючись А я мчав за ним Незнаний до цього часу гнів Гнав мене вперед Я піддався крику Всередині мене Іван Дурський Той, що обманює смерть Читала Ірина Назарук Щиро дякую за перегляд цього відео Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку та напишіть коментар для просування каналу А також не забудьте підписатись, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео на каналі За змоги та бажання, прошу підтримати кухру історії фінансово Реквізити ви знайдете в описі під цим відео Незабаром почнемось знову в нових цікавих творах.